Köszöntök mindenkit, és szívesen elnézést kérek, hogy nem az alkalomnak megfelelően öltözködtem fel, csak feltételeztem, hogy pontosan a tegezési viszony miatt, hogy itt talán egy kicsit kötetlenül tudunk beszélni a kérdésekről. Bédel, szeretnél öltözködni, még egy Nagyon szépen köszönöm. Hát alapvetően a, a motot, azt fel is tüntethetnénk, főleg, hogyha nem indul ez a ja. az az az. Az. Tehát alapvetően az a módunk, hogy ahogy szeretnénk, az egy vagy ahogy célszerű lenne, az egyáltalán nem az, ahogy megvalósul. Igazság szerint én most a jövőnek a áttekintésében semmiféleképpen nem szeretném azt a szakmai vagy azt a szakmai jellegű előadást, órát megtartani, ami arról szól, hogy na majd akkor itt hol fognak villamosok futni, meg hol fognak metró futni, inkább mondjuk úgy, hogy rávilágítanék a jelenlegi közlekedési hálózatnak és rendszernek, illetőleg a fejlesztési döntésekkel kapcsolatos alapvető anomáliákra, és hát megpróbálom üzenetként jelezni, hogy ezt hogyan lehetne majd később megváltoztatni. Hát ezek a típusú fényképek, vagy ezek a típusú képeslapok az 1910-es években rendkívül népszerűek voltak, ez nem konkrétan egy budapesti helyszínről lett de ebben az időszakban megjelentek ezek az ilyen vicces képek, amik mindegyik képkocsikat, villamosokat, cépelineket és mindenféle magas vasutakat vizionáltak majd. Általában ilyen budapesti cukunk, vagy valamihez hasonló volt vagy, vagy címmel voltak ellátva. Hát, mint említettem, nem ez most a téma, hanem nézzük meg konkrétan, hogy is nézhet ki egy... Jó tömegközlekedési rendszer, elnézést kérek, csak én ezt így nagyon nehezen tudom kezelni, hogy nem ugyanazt látom itt a képen, mint itt. Tehát milyen az ideális közösségi közlekedés? Erőre bocsátom, itt a terminológiánál egy kicsit kényes vagyok az elnevezésekre. Úgy gondolom, hogy a tömegközlekedés, mint elnevezés, az egy picit idejét múlt már napjainkban. Ez kicsit olyan, mint amikor a gyalogot a sakban parasznak nevezzük, vagy a vezető királynőnek. Hát a tömegközlekedés helyett a közösségi közlekedés az én szerintem egy sokkal, mondjuk úgy, általában is elnevezés meg némileg eufémisztikus is, hiszen hogy egy zsúfodból most akkor vagy akkor az tömeg közlekedési leszünk, mert ulan nem pedig egy ha most ha összehasonlítjuk az egyéni közlekedéssel, mi teheti versenyképessége? Hát úgy gondolom, hogy ezek a szempontok mindenféleképpen legyen olcsó, vigyen el lehetőség szerint háztól házig, és ezt hasonlókat átnézhetünk, egy kelljen gyalogolni hozzá legyen kényelmes, legyen gyors, magyarán szólva, versenyképes legyen ahhoz képest, mint hogy vásárolunk magunknak egy kocsit, amiben szépen beszállunk, elutazunk vele és kiszállunk a helyszínen. Természetesen ezt adminisztratív módszerekkel meg tudjuk úgy oldani, hogyha az egyéni közlekedésnek a költségeit irrealisan magasra emeljük, például 1000 forintos lesz a benzinának mármint, hogy litere, szerintem az talán nincs is olyan nagyon messze, de most egyelőre maradjunk, a, maradjunk egyelőre annál, hogy nem ilyen jellegű megoldásokban gondolkodunk. Hát, ez rögtön felveti kérdésként, hogy mi a mai van a közösségi közlekedésnek a betegsége. Alapvetően, bár ez látszólag triviálisnak tűnik, de igaziból minden problémát itt tudunk elkezdeni, boncolgatni, <tos> nem nyereséges. 1920-as években nem nyereséges a közösségi közlekedés, mindig is önkormányzati vagy állami, de lényeg, hogy közpénzből való dotációk ellen a fenntartásához természetesen személyszállításról beszélünk, hiszen a közösségi közlekedésnek, legalábbis ami Budapestet tekinti, hosszú időn keresztül nagyon fontos kiegészítő ágazata volt a pénztermelő teherszállítás is. Ezt azonban a budapesti közlekedési vállalat, Igazság szerint napjánkig nem tudjuk, hogy mi a megfontolások alapján 1996-ban felszámoltam mint tevékenységet, a teherjárműveket selejtezték és és így maradt csak a pusztán nettó veszteséget termelő egyéni ö, ö, személyszállítási tevékenység. Alapvetően tekintve, hogy nem tud semmiféleképpen sem nyereséges lenni, ezért, de fönn kell tartani, ezt fogadjunk el definícióként, mint ahogy a közkorházakat, vagy például a közoktatást fönn kell, ezért ez csak közpérben fog menni. Így rögtön megjelenik ebben a kérdésben az úgynevezett személyi érdekeltség, amely érdekesség módon a, a Állítás és az állításnak a ként is jelentkezik itt az érvek között, mert hogy tudnélik, nincsen ahhoz személyis érdekeltség senkiben sem, hogy ezt a e, e, dolgot optimálisan a lehető legjobban a közpénzek felhasználása tekintetében szervezze. Másik oldalról nézve a személyes érdekeltség mikroszinteken megjelenik, megjelenni, a zavarosban nagyokat lehet halászni azzal, hogy megfelelő döntéseknél, mint lehet látni, értelmetlen szerződésekkel, tanácsadói szerződésekkel vagy egyebekkel. Szeretném hangsúlyozni nem napjaink politikai helyzetére, hanem úgy át általában az elmúlt 20 évnek az eseményeire gondolok. Ezekkel ki lehet a rendszerből bőségesen mennyiségű pénzt csorgatni, miközben az alap probléma, jelesül a szállításnak a minősége, a színvonal, az fikanc nincsen sem változik, nem javul rajta. Alapvetően, hogyha most a fejlesztésekre fókuszálunk a közlekedés tekintetében, azaz nem a jelenlegi helyzet fenntartására, hanem annak a, a jövőbeli átalakítására, a fejlesztésre, itt a leges, legfontosabb dolog, hogy a döntéseket, mivel közfér a politikusok hozzák. A politikusok tudják azok a furcsa valaha embernek látszó tárgyak, akik időnként a tevékenykednek különböző kártékonysági fokozattal. A következő alap tulajdonságokat lehet róluk elmondani. Először is alapvetően semmi más nem érdekli őket, csak az újraválasztásuk. Ez az összes fejlesztési döntést alapvetően meghatározás befolyásolja, hiszen innentől kezdve négy éves ciklusokban gondolkodunk távlati beruházásoknál, és nincsen távlati beruházás négy évnél, hiszen a következő választás akkor jön el. Nyolc éves választási ciklusokban gondolkodás az gyakorlatilag feladhatatlan anomáliát jelent, és ennek megfelelően nem foglalkoznak. Arra. A másik probléma az pedig az, hogy alapvetően bár szakpolitikusoknak szeretik magukat eladni, nem értenek a szakmához, ez szintén elfogadhatjuk definíciót. Ennek megfelelően kapnak egy látszólag hiteles információt, amit utána minden további nélkül hajlamosak elfogadni, és azt utána meg minden körül előtt képviselni, hogy mondja példát is erre a dologra, a budapesti közösségi közlekedésnél majdnem átment, nem sokon múlott egy olyan uniós pénzek felhasználására, fejlesztési felhasználására való javaslat, mely Szerintem a mostani egyes villamos, ha megvan a külső körúton, az három kocsis tátra e, közlekedik, hogy gyártanak hozzájuk úgynevezett pótkocsikat, tehát a főműhely gyárt a középső motorkocsi helyett azonos e, kivitelű pótkocsikat, és ezáltal nagyon jó, hiszen fölszabadul egy csomó motorkocsi, amit másová lehet átcsoportosítani a hálózatra. Miután ezt a kérdést, Föl akarották meg sokan, mondták, hogy nagyon jó ötlet. Azt a problémát először is nem mondja meg, hogy ezzel tulajdonképpen 25 éves technológiai szintet konzerválunk, viszont rögtön kibújt a, a a a zsákból, hogy akik ezt szorgalmazták, azok elsősorban az érintett és erre a gyártásra leginkább alkalmas főműhelyeknek voltak a munkatársai és igazgatói, akiknek rendkívüli mértékben jó jött volna, köszönöm szépen a kettő percet, rendkívüli mértékben jó jött volna egy ilyen jellegi megrendelés, és majdnem sikerült ezt az egyébként szakmailag elfogadhatatlan döntést el, e, keresztül menni. A szakmai szféra viszont, aki meg pont az ilyeneket opponálna, az alapvetően át nincsen döntés helyzetben, tehát nem teheti meg azt, hogy ebben a kérdésbe beleszól. A másik pedig, hogy tulajdonképpen nem. Akar, hiszen nincsen motiválva az előbb említett problémák miatt annak érdekében, hogy a e, optimális döntéseket szülesenek e, a fővárosi közlekedés kapcsolatosan. Néhány érdekes eset tanulmány, most akkor tényleg gyorsításra kapcsolok. Tulajdonképpen ebből a szempontból a 90 előtti eset nem volt teljesen anomáliáktól mentes, de az elmúlt 20 évvel sokkal több ilyet hozott. Az 1973 között épült kettes metróvonalt,re Elmondhatjuk, hogy az egyik nagy büszkeségünk a legnagyobb hiperinfláció mellett a Guinness rekordok könyvében ilyen hosszú ideig nem épült metró még sehol sem a világon. 1950-ben az első 5 éves ternek a kirakadt beruházásokért kezdték meg, majd 1954 elején leálltak vele, és utána szépen lassú tovább építéssel, rengeteg műszaki problémával fölépítették a Jelenben a példa, hát a négyes metró, amely tulajdonképpen egy 1977-es, már 20 éve elavult fejlesztési terve alapján e, gerült, e, került kijelölésre. 80 méteres peronhosszokat határoztak meg a 120 helyett, mert így olcsóban megvalósítható, és csak négy e, kocsis ez későbbiekben sem lesz korrigálható. Nagy körülti kombinó villamosok 40 milliárdos e, beruházását nem fejelték meg 2 milliárddal, lesporolták róla, ha emlékeznek a 2006-os botrányra, amely szerint állatok szállítására is alkalmatlan, műmérsékleti a alakultak ki benne, mert hogy a légkondicionáló lé berendezéseket nem e szerelték bele. Olyan politikusok hozták meg a döntést, akik villamosra a életben nem szállnak föl soha. Vagy mesélhetünk az első ciklus miatt, most már ki lehet mondani. Nagyon-nagyon fontos volt átvágni bizonyos határidő előtt egy szalagot, ezért kellett a halálutat megépíteni. Ez csak egy képként illusztrálva a... Bocsánat, a... Igen? F Mit csinálok? f, -öt. f -öt. Okay. Ja, ah, igen, ez a... Bizonyos erőző dolgot nem sokkolni akarok senkit A legnagyobb áldozatául a Nemzeti Színház volt például a 2-es metrónak, ez az 1965-ös, azt hiszem április 23-án volt a negyedik utolsó robbanás, mivel a pillanatában készült ez a kép egyébként, ami a színház eltávolítását mutatta. Majd utána kiderült, hogy tulajdonképpen az eltávolítás nem is kellett, hiszen a Blahalüzatéli hadújárónak a kialakítása az tulajdonképpen a színházi modell fenntartásával is kivitelezhető lett volna, de hát ez sajnálatos módon elvégezték mint említettük, rendkívüli változatos napjainkban a fölépítés, szó szóval szerint csak egy fél percet kérek már. A, tulajdonképpen megkockáztatom egyetlen egy metropolisz főváros sincsen, mint a magyar főváros, amely ilyen sokszínűséggel tudna a közlekedési alágazatokat felmutatni, mint Budapest. Kérdés, hogy ennek megvan-e az előnye, vagy éppen hogy megvan-e a hátránya, az biztos, hogy ez semmiféleképpen sem az optimális közlekedés szervezés irányába mutat. Másik oldalról nézve, nostalgia hullámnak elegettével, ez egy Előnyös jelenn lehet, és végül ez ígérem az utolsó szlájdom a jövővel kapcsolatos dolog. Hát alapvetően azt alapvetésként fogadjuk el, hogy fölközlekedés az kell. Épp úgy, mint hogy lesz oktatás és lesz egészségügyi ellátás is, ennek megfelelően ennek a szervezésével távlatilag is foglalkozni kell. Tiszteltel jelentem a rossz hírt, az előbb említett politikai döntéshozói mechanizmusoknak a fennállása miatt, és mert a demokrácia az egy macerás dolog, ahogy azt szokták mondani, rövid és középtávon itt a hegyomlás méretű változásra én nem számítok. Viszont ahogy majd a politika színvonalat várhatóan évtizedes távlatban fog majd javulni Magyarországon is, ennek megfelelően már szakmai döntések is fognak születni, mármint értelmes szakmai döntések, amelyek nem négy éves ciklusban határoznak meg a előrelátásnak a legfelső határát, és ennek megfelelően ö, ö, értelmes döntések is születnek, viszont az előbb említett sokszínűség szerintem meg fog maradni elsősorban nem kis mértékben a civil. Ö, ö, munkáknak a következtében, illetve civil mozgalmak következtében. Ennek megfelelően, így például talán az előbb említett, mint látják érzelmi kötődésen valóhoz a Trollibus hálózatnak az elmúlt 20 évben emelgetett folyamatos felszámolása sem fog vérhetően megtörténni, hanem ugyanúgy egy érdekes színfolt marad, és köszönöm szépen a figyelmünket.